Ba, guzu oso posigertengea, asko gustatu zaigu eta nikuzte da igualdiak lagundu dula eroso goion gea eta oso gustora benetan. Zer gustatu zaizu? Eh, dantzarik ikaragarri beti bezala, aurkezpena e, nola historia nola eramandan eta bereziki gustatu zaizkit e, soloak zenarremastek egin dituenak irudutza zaintzibilitate handiko bai testoa, bai musika dena. Aha. Eta, mm -hmm. ez dakit zerbait ikasten da, pastoral baten bidez. Beti. E, hemen afarroko historia mm, kokatzeko balio izan dugu, nohaingo ingo batalla, nundik noa juntzian gauzak, eta nik da bai bai. Gaur konkretuki, asko. Plasei handiuk handiak. Baganak ambazela kantai ederrik, eta jala-jala-jala Geo sujeta diferentazian. Geo arrupeen aldetik. Rupaki sigarri zutian lan e dher egin di. Bo, txana gine ishtoi animal bat bena, edher ki prestatut zian. Lehenik ishtoi hoi guk e dhe muanes txek basen eze eta ik, juanikot, ezin egun txegure hevesen xente hanitseta ik hanitsheke zhuan ikot ecien në txuten egun danik eciena badakikea gure. Sines-sines edher, tekstua, lehenik, orni txueke, hanitshe gajsa, bat argi, Eta estetikanea aldetik, olerki, hoikoro, kantoe hoikoro, dansa hoikoro, gaztek eginik eta sinezko plazera hartu diagak. Konstatu, sinez! Aituk, animaleki erandien onduan zian si behotarrak. Hain txera horra razo indien, gu guztatu dituk. Anitz, gudu anitz ere, ba, eskoalerriain itxura edega pentsatzen diatzen. Gudu anitz, kolore anitz, bake asmo piskat ere, Eta erakustea erri kipi batek edo erri pare batek nolako antolakuntza eta nolako dinamika sortzena duten kulturaren inguruan, ba sekulako adok, biztan dena, eta argitzekoa beste frantziako eremu muaskotaik ikusi eta bederen, gainera esu beroa, gure provinziari kipien ean, lau mila jende edo gehiago ortsa biltzea bolako antolakuntza errikoiaren inguruan, Pena guk hemen izanez konturatzen ditu beti uh, hau bat amaiur bat dela ba, azkeneko gudu hoita giluririk hizkuntzaren aldetik senditzen baita ez dutela jokalari guziek den dena menperatzen Gaur bai hatik, eh? Gaur bai hatik Gaur denek egiten zitean igual uh, bedez jadu, baina ba, amaiur errangodiat ba, azken gudu hortan ezginik ege galdu behar, baina pentsatzen diat erri unek, sekulakoa atxikia duela Giblean eta, eta pastoralbunek iraun badu tradizioz, ba, kultura biziz uh, baduela sekolako etorkizuna. Gernikatik jinik? Bai, bai alata bai. Eta nulaz? Ba, Hemenko lagunak ditudalako. Bizkaitarrek si behuan lagunak ditudalakoz? Bai, bai, horrela da, bai. Eta nula da posible? Mugaba bada hor? Hendaian? <laughs> Mugari iztiegu kasurik egiten, oh. nietorten hitzan una-udan kakoetara lanean, Eta... Eta... Eta... Bai. Horzia! Eta pastual sale bilhakatuzia? Eta bai, bai, lagunak hebe meni eitzen eta bai, egiten dit bai, maite dit. Ser maite ditu, cerimonia lusse hortan? <laughs> Kantoiak eta... Eta geo bea, antzerkia, anzerkia, teatra bia, eger duzu. Eta urtenkuas, ser diosu? Eger su eta... Isto ya enetako... Hulian zuzun, zera espanako gaintiko personaiak eta basititzun eta hordianen eta kai jero zuzun, jerry gitzeko. Ha ha, si ekoi eskolani kaxe behituzi e Bai, bai, bai, bai. Berbertsionia ikaxe duzu? Ez! Heben Pastoreko bi lehendakaiekin ekin, bilambaten egiteko? Ez, ez jai bilambatu egine memento guntan, ez pituge gai zahandik eta egiteko, Erraiten jaldiak egin aldi, unksigantzeikula, denboa naldetik ebai. Bethe duk? Bai, leki betheizu tia. Sumat leku bat basuni, zunien ezaik? Baginia hihumila bostezun leku txotxotduik ezaik, eta baginia hihumila bostezun eta boste, txogile. Bon, hoide hena jamena, bigarena? Dagini gantina, beste pastoala eman aldi bat Erraiten ahaldiak meza La Carriko Elizanda tequila eta garikengue bai La Carriko karikatik behia zinen gotek pastoal eta gyunila eta geho pastoala ahi uter ditan da gini gantin berrize Sal gyuniak biletako gano jozteko bali madutie? Atarratze maul eta Donapeleuko turismo buleguetan garrasin kukuska saltegian eta baiunan elkar mega dendan